justen 2018 i Stockholm. Polisen utreder en läkare som utan undersökningar eller frågor skriver ut narkotikaklassade smärtstillande mediciner mot Swish-betalningar. Köparna är många och det handlar om överföringar på hundratusentals kronor. För polisen är det tydligt att de som får tabletterna är missbrukare, men en av dem, Niklas, hävdar under tre förhör att det är någon annan som använt hans telefon. Men inför förhör fyra förändras allt. Då visade det sig att Niklas själv är polis. Det är Jag Jag har nog aldrig hört talas om något liknande. Mm. Du lyssnar på Peter Krim. Idag om poliser som själva blir polisanmälda. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Alden. Ja du Eva-Lisa, du har ju faktiskt fått åka iväg på en rättegång här nu under våren. Vi har ju haft lite utmaningar och rapportera från hela Sverige under corona. Men du har varit i Varberg. Det här är onekligen ett speciellt fall. Och jag har följt den här personen och vad som har hänt med honom under ett antal år kan man säga. Niklas som vi har valt att kalla honom, han stod åtalad för dataintrång då i början av mars mm. tidigare i år. Och dataintrång det är ju ett av de... Vanligaste brotten som poliser, när de väl blir åtalade för någonting, blir åtalade för. Hur var stämningen på plats då? Ja, men jag var där i god tid, satt och tog miljöljud ute i foyergen när den här Niklas kommer till domstolen. Vi har pratat på telefon tidigare men aldrig träffats, men han kände igen mig ganska direkt mm. och... Noterade att jag var där, sa hej, men sa att han inte skulle prata med mig eller ge några kommentarer kring det hela. Det var ett eh, tyst och allvarsamt skulle man kunna säga på rättegången. Det var några åhörare där som uppenbarligen kände den här Niklas eh, utöver jag, men vi var rätt få inne i rättssalen. Där har vi sannolikt med åklagaren. Stämmer bra det? Det blir också speciellt när rätten sitter på plats inne i salen. Men åklagaren, han var med på telefonlänk och syntes bara på en skärm. Och sen var det ju ett vittne som hördes som också var med på telefon. Ja, det är ju speciella åklagare i såna här fall och vi kommer ju gå in på det lite närmare. Men vad handlar misstanken om? Det är ju under åtalspunkten 1 att det ska fällas transor för dataintrång i ser paragrafen, första stycket och jag påstår... De Dataintrång det handlar i det här fallet om att Niklas ska ha gjort otillåtna slagningar i PMF på tre personer. Och PMF då, det står för polisens multifråga och det är alltså ett datasystem som används inom polisen. Ja, i PMF kan man se rätt mycket om personer. Man kan se om de är misstänkta, om de är dömda för brott. Om de äger bilar eller fastigheter, släkt- och familjerelationer, körkort, inkomst. Det är liksom som hitta hita.se eller Mr. koll på crack. Typ. Ungefär så. Och det här kan man ju göra slagningar i som polis eller civilanställd inom polisen också. Om man har användning för det i jobbet. Men aldrig annars. Att slå i det här systemet kanske inte låter som det allra värsta ja. man kan göra. Nej, det är ju såklart. Alltså det finns ju andra eh, brott som polis begår som står ut bra mycket mer. Men när vi har pratat med anställda inom polisen och åklagare och tidigare poliser om det här ämnet så står det ju ut att eh, även om man kanske inte hade något diaboliskt uppsåt när man använde PMF som det då heter så är ju det ändå liksom, det är ett verktyg som man använder i arbetet mot brottslighet. Och när man använder det för personliga ändamål, ja då urvattnar man lite förtroendet för polisen. Verkligen. Vi som medborgare liksom offrar ju något när polisen kan gå in och söka och se en massa uppgifter om en skäl som kan vara rätt integritetskränkande helt enkelt. Ja, och när man liksom ger upp det och sen kanske får reda på att polisen sitter och söker på gamla flickvänner och pojkvänner från gymnasiet till PMF. Liksom. Eller nya Tinder-dejtar. Ja, men visst. Vi kommer återkomma till det lite senare. Då blir man ju inte supertaggad kanske nästa gång någon kommer och, och frågar om att få ännu mer befogenheter. Det, att hålla på att återuppleva liksom, när man var kung på gymnasiet, det är det Facebook är till för, inte PMF. Och det som Niklas står åtalad för det är ju just det här med dataintrång, mm. att han ska ha gjort sökningar på personer där det inte handlat om nödvändiga sökningar för att klara av sitt jobb, någonting man gör i tjänsten. Sen finns det en rätt pikant förhistoria till det här också, som vissa poliser har beskrivit som snud på unik, som vi ska återkomma till. Men i det här programmet så kommer vi att prata en hel del om just anmälningar mot Polisen. Och senaste tre åren då har ju anmälningarna mot poliser och även andra inom rättsväsendet ökat. Ja, förra året så kom det in 10 000 ärenden till särskilda åklagarkammaren. Och det är de som kollar på anmälningar mot just poliser men även mot andra inom rättsväsendet och till exempel riksdagsledamöter. Men åtta av tio, det gäller ju just poliser. Och det är såklart viktigt att utreda när folk begår brott i tjänsten. Framförallt om man sitter på ett våldsmonopol som polisen gör. Och det handlar ju också om förtroende. Man ska ju kunna lita på polisen. Och även om det finns rötägg inom alla branscher. Det gör det ju även inom journalistiken som Absolut. vi jobbar inom. Så ställs det ju både formellt och informellt rätt höga krav på poliser och polisanställda. Så att det finns kanske lite högre krav på en fläckfrihet. Och att man ska agera enligt lagboken. Nej, men det ska liksom inte norpas pryttlar från beslaget eller man ska liksom inte ge en extra spark vid gripar för att man liksom tappar det lite grann. Det är viktigt att hålla på där så att det inte blir några övertramp. Och enligt polislagens första paragraf så ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Och det Stora. låter ju väldigt fint. Ja verkligen. Och de har ju relativt bra förtroende. Alltså vi som journalister här inte ska stå och klanka in på polisen så här när de klockar in på 73 i den senaste förtroendemätningen av 100. Vi är ju nere på 51. Ja, det ser ju onekligen lite sämre ut. Men vi inom Public Service har i alla fall högre förtroende än Kungahuset. Fint. Vi kommer kolla på fler anmälningar från särskilda åklagarkammarens årsrapport som kom ganska nyligen. Men vi kommer framförallt att fokusera på det här fallet med Niklas som du har följt under ganska lång tid. Men det intressanta med Niklas, det är ju inte att han har gjort slagningar utan vilka personer det är han har sökt på. Ja, vilka är det han har sökt på? En av personerna som Niklas har sökt på, det är en man som han har fört över rätt mycket... ...pengar till. Drygt 400 000 på ett antal månader under 2019. Och den här mannen som får överföringarna, han pekas ut av polisen som en person som eh, säljer narkotika och är känd i kriminella kretsar. Jag kollade hans senaste belastningsregisterutdrag. Det är på fem sidor och innehåller bland annat eh, olovlig körning, rattfylla, inga narkotikabrott... Ett antal brott, helt enkelt. Och en liten bekant detalj där är det att Niklas har haft med honom att göra vid ett tillfälle. De ska ju ha hamnat i slagsmål i arresten. Ja, det var i samband med att den här mannen blev omhändertagen för rätt många år sedan. Och då blir det ju ännu mer intressant, varför har Niklas då fört över de här pengarna? Det kommer någon slags förklaring till det. Mm. Men vi ska börja med att backa bandet till hösten 2018, alltså nästan tre år sedan. Jag körde hög. Jag gick ut hög. Jag krockade vilen. Det finns mer av allt när det gäller narkotika. Och priserna på narkotika trycks neråt. Swish and I fixed. Och sen står det fixed. Kan du fixa mer tabletter? Ja, alltså, det är bara swisha så fixar jag det. Det här är röster från ett program som heter I lagens namn som sänds P1, som jag har jobbat med tidigare. Och just det här avsnittet det handlade om en person vi kallade swishläkaren. För under hösten 2018 då har polisen i Stockholm börjat nysta en härva med en läkare som utan undersökning, utan mm. konsultation eller frågor skriver ut recept på narkotikaklassade smärtstillande mediciner som exempelvis Oxynorm och Oxycontin till personer som swishar honom några tusen lappar per recept. Och vet ni inte vad oxycontin är så är det ju ett väldigt starkt smärtstillande opioid, alltså ett slags syntetiskt morfin. Och man kan säga här, utan att överdriva så la ju då oxycodon, oxycontin och ett gäng andra smärtstillande läkemedel lite grunden till den här opioidvågen som man har läst om i USA. Där väldigt många har blivit fast på den här typen av smärtstillande vid skador eller olika grejer eller efter operationer. Och sen har de blivit så himla dyra så att man liksom har gått över till heroin. Så det är ju starka starka grejer. Polisen Niklas han är i alla fall en av kunderna till den här svishläkaren hösten 2018. Mm. Niklas han hade jobbat som polisen 2010 i västra Sverige. Haft lite olika roller men jobbat mycket inom uttryckningen. Alltså att man har polisiuniform, är beväpnad kör runt i polisbil och gör ingripanden. I den här polisutredningen så syns det att han under två månader under hösten 2018 så svirsar han ungefär 60 000 kronor till den här läkaren för att få drygt 1000 tabletter utskrivna. Han ska ju senare berätta att han har det här pågående missbruket av smärtstillande tabletter. Men det är ni varken hans chef eller kollegorna då. Det är Stockholmspolisen som jobbar med den här utredningen om swishläkaren. Och förutom att man hör swishläkaren om de här uppgifterna så letar man ju också reda på folk som har swishat pengar under den här tidsperioden. Och ringer upp och förhör dem och säger att de inte är brottsmisstänkta men att man däremot vill höra hur det kommer sig att de har swishat en massa pengar till läkaren. Det sker tre stycken telefonförhör med Niklas under den här hösten och han förnekar då att de här recepten har varit till honom själv. Han hävdar att det är någon annan som har haft kontakt med läkaren och han berättar heller inte vart han jobbar. Och den detaljen att Niklas själv är polis den avslöjas ju på ett rätt speciellt sätt. För Niklas han åker ju på en kurs i Linköping i slutet av november det året. Och den kursen handlar om preparantkännedom om narkotika. Och Niklas namn, hans riktiga namn, det står ju ut lite i alla fall. Det är rätt ovanligt. Mm. Och en kollega till en av utredarna vid Stockholmspolisen är också på den här kursen om ja, hur na olika narkotiska preparat fungerar. Den här kollegan noterar det här ett ovanliga namnet och känner igen det kopplade till utredningen. Mm. Det märks i det fjärde förhöret som hålls med Niklas att nu finns det ny information på bordet. Han är visserligen fortfarande bara ett vittne i den här utredningen mot svishläkaren, Men det leder ju också till att man hör av sig till polisen i Västra Sverige för att uppmärksamma dem på att, hallå, det har dykt upp en lite intressant person i den här utredningen hos oss gällande narkotikabrott. Så Niklas hör som vittne under den här rättegången. Och vad säger han där, Inga? Niklas berättar ju då under rättegången att att, eh, han har ett missbruk, att han har svissat pengar till den här läkaren för att få tag på smärtstillande mm. mediciner. Den här läkaren, han blir ju också dömd till ett eh, fängelsestraff för grovt narkotikabrott för att ha gjort de här förskrivningarna. Niklas blir ju också eh, anmäld efter att det här uppdagats. Den anmälan blir inte någonting med, däremot så blir det ett ärende hos Verksamhetsskyddet. Mm. Verksamhetsskyddet det är en instans inom polisen som avgör vilken säkerhetsklass man får jobba inom, mm. om man bedöms som sårbar eller om man inte längre är lojal eller pålitlig utifrån säkerhetssynpunkt helt enkelt. Men de anser att Niklas kan ha kvar sin säkerhetsklass och han får jobba på det görs en utredning inom verksamhetsskyddet och mm. beslutet efter den utredningen det blir att Niklas får jobba kvar, han blir kvar inom samma säkerhetsklass och att han ska genomgå en missbruksbehandling. Och när jag gjorde ett tidigare reportage om det här till i lagens namn i p då pratade vi med hans chef om detta. Jag har ju bara koncentrerat mig och kunnat koncentrera mig på, på arbetsmiljöperspektivet utifrån min medarbetare för att få, få in honom på vård och eh, se till så att han eh, kan rehabilitera sig på bästa sätt. Men det här var ju då för två år sedan. Du var på rättegång eh, här i mars så det tog ju uppenbarligen inte slut här. Nej, den här historien skruvar några varv till på sig. Och lite mer om det här, det får ni höra alldeles strax. Vi har ju också kollat på hur det blir när poliser väl blir polisanmälda. Hur går utredningarna till? Vem utreder polisen? Ja, i barndomen så stod ju kampen mellan 20 och polis. I det här fallet så blir det då polis mot polis och då är ju spelreglerna lite annorlunda. Ja, när polisen blir anmälda för brott då går den anmälan till någonting som heter avdelningen för särskilda utredningar och det är alltså en del inom polisen. Och där hamnar hon då på Nina Bergs bord och Nina hon har jobbat som polis i flera år men sedan drygt tre år är hon på avdelningen för särskilda utredningar i Malmö eller SU som det brukar förkortas och som vi kommer förkorta det framöver. Men det är klart att det finns de som kanske ser, ser ner på polisen som går över till den här sidan. Men jag skulle nog vilja säga att de allra flesta var positivt inställda och tyckte att det var ett jobb som passade mig helt enkelt. DTSU som polisanmälningar mot poliser men även andra inom rättsväsendet kommer och även till exempel riksdagsledamöter. Och vi ska säga det att Nina har ju inte jobbat med utredningen mot Niklas. Alla våra utredningar oavsett brott som... Behandläge så lets det allt utav en särskild åklagare som tillhör särskilda åklagarkammaren. Så det är speciella åklagare och de är ju en egen fristående myndighet. Det kan ju verka lite konstigt mm. att det är poliser som ska utreda Andra poliser, de är anställda inom samma myndighet. Men enligt Nina Berg så ska poliserna på SU vara objektiva och oberoende. Finns det minsta misstanke om jäv, till exempel att en utredare på SU suttit i samma radiobil för ett antal år sedan som en polis som nu har blivit anmäld. Då ska den utredaren inte ha hand om just den anmälan. Då får man lämna vidare till en kollega, antingen i Malmö eller någon annan del av Sverige. Vi sitter ju i egna lokaler så att säga- frånskilda från övrig polisverksamhet. Och här samsitter vi tillsammans- med några åklagare- från särskilda åklagarkammaren. Och det gör vi ju för att- som en del i det här oberoendet- och objektiviteten som vi ska stå för- så ska vi inte samsitta- tillsammans med övrig polisverksamhet- helt enkelt. Och förra året då gjordes det drygt 8000- anmälningar mot poliser- just gällande brott med fängelse- i straffskalan- och drygt 10% av dem, de anmälningarna rör våld i tjänsten. Majoriteten läggs ju dock ner. Det finns ju allmänhet som inte har kunskap om att polisen har rätt att använda tvång och våld i vissa situationer och att man är missnöjd med det och att man anmäler det men att sen åklagaren tittar på det som är anmält och granskar det så har polisen hållit sig inom den befogenhet som, som man får helt enkelt. Men det kan ju ändå vara så att Allmänheten är missnöjd med att polisen har gjort ett ingripande. Men att poliser skulle hålla varandra om ryggen och skydda varandra på grund av någon slags kåranda det är inget som Nina Berg känner igen. Bara för att en polis inte har sett eller kan vittna om våld från en kollega så skulle jag inte vilja säga att det kan handla om koranda, att man skulle hålla varandra bakom ryggen utan jag hoppas och tror att att om man skulle se någonting sånt att man vågar anmäla det och, och säga det. Vi har ju haft utredningar där poliser har anmält sina kollegor. Och det är ju såklart, det är oavsett, oavsett vilket yrke man än har. Så det, det krävs ju ett mod och ett rättspatos ju hos sig. Att man liksom vill att saker och ting ska gå rätt till. Och man förstår ju att polisen som kallas till förhör och du kan vara lite nervösa. Båda de som själva blir anmälda för brott men sen kallas ju även andra poliser som vittnen när en kollega blir anmäld och det kan ju vara lite känsligt. De tycker ju kanske självklart att det är jobbigare att bli hört som misstänkt. Det ingår ju i deras roll att upprätthålla lagordning så att säga och sen att själv bli misstänkt för brott. Det kan man ju vem som helst förstå att det är ganska jobbigt. Det kan ju också vara jobbigt att... Att vara vittne, att liksom bli förhörd. För många poliser kanske aldrig har varit med om en för situation där man befinner sig på andra sidan så att säga. Och en som varit på andra sidan och varit polis och behövt vittna i en särskild utredning det är Lena Ljungdahl. Hon var ju med i avsnittet om Vetlanda. Jag var i polis i 15 år och jag och alla mina kollegor, vi är ganska överens om att poliser som begår brott och som för liksom dåligt ljus över polisen, de ska ju vara ut. Och Lena arbetade länge som spanare inom polisen och hon har nu med en egen podd över min döda kropp. Mycket lyssningsvärd. finns många lyssningsvärda poddar som vi säger inom public service. Lena hade varit med vid en husransakan när de hade tagit flera hundratusen kronor i beslag. Men när pengarna lämnades in så inser man att det är en mindre summa som fattas och alla som då närvarade de kallas inte till särskilda utredningar för just förhör. Så jag kände mig ganska snabbt väldigt trygg i att det har inte blivit något fel. Men ändå, man går upp dit, det var första gången jag var där, vanligt kontorslandskap. Och jag började reflektera över att minen, när de tog emot den, de är väldigt vänliga och de vet. Och det vill jag säga, de vet ju att polisen tycker att det är jobbigt att vara i det forumet. Man är van att hålla förhör, man är van att sitta på maktkortet. Det, så det är lite, ska jag säga, lite, Det är lite frostigt, men det ska ju vara det. Men ja, det är en intressant upplevelse. Jag tycker nästan alltså att alla borde få genomlida det någon gång. I det här fallet så visade det sig att inget fuffens hade skett. Men det är ju såklart lite krångligt att utreda poliser. Ja, för de har ju ganska bra koll och vet vad utredare letar efter och därmed också hur man ska sopa igen sina spår så att säga. Vi tog ju tidigare upp det här argumentet att poliser inte ska utreda poliser men där tycker ju Lena Jungdal, precis som Nina Bergson, som mm. jobbar på SU att SU är så pass separerade från den vanliga poliskåren att det här inte är något problem egentligen. Det är inte som att de sitter väg i väg på polishuset men samtidigt när jag pratar med Lena så är hon inte helt främmande för att det skulle skötas helt externt. Om man från samhällets håll skulle få, liksom få ännu större trygghet om det skulle vara helt externt, då ser jag ingen nackdel med det. Nackdelen är väl för, för att utreda brott så behöver man vara duktig på brottsutredning. Det vill säga det behöver kanske vara för detta poliser som har en lång tjänst och erfarenhet av att utreda just brott. Och väldigt mycket anmälningar, det rör ju slagningar, att man har brustade i rutiner. Det är ju inte extremt mycket grova våldsbrott och, och knark. Så för våra polislyssnare så bad jag Lena sätta ihop en guide för att vi kan få ner antalet anmälningar till SU. Så de kan fokusera på de riktiga liksom, grova brotten som kräver ordentliga utredningar. 1. Eh, slå inte i polisens datasystem... –på annat än dina tjänsteåtgärder. Det vill säga, håll inte på att söka information– –om människor, din granne, din tinder eller någon annan. Två, fiffla inte med lagen. Och det försöker jag lära ut. Jag har ju varit lärare på polishögskolan. Fiffla inte med lagen, så använd alla lagar bara till rätt syfte. Och tre, var jag jävligt noggrann. Oftast är det mest slarv och de allra flesta som jag vet som varit uppe hos SU har egentligen bara fått förklara hur jag tänkte. Jag menar att, att det helt enkelt slarvas i avrapportering eller i överlämning den munkte eller någonting annat. Vilket gör att det för tredje person har blivit så pass skevt så att det till slut anmäls. Så slarva inte, var noga, var aldrig trött, drick mycket kaffe. Och av alla anmälningar mot poliser under 2020 så var det ungefär bara en av tio som ledde till just åtal. Och det finns ju utredningar där ord står mot ord. Precis mm. som med vanliga utredningar där de inblandade inte behöver vara poliser. Och då kan det ju vara knepigt att driva det till åtal. Det är klart att ibland är det ju bevisproblem. Nina Berg som är utredare på SU igen. Det är svårt att um, komma vidare om det bara är en polis och en, en drabbad på platsen. Det kan ju bli ord mot ord situationen. Nina Berg hon tycker att jobbet som hon och kollegorna inom avdelningen för särskilda utredningar gör är viktigt och att det är väldigt viktigt att polisen granskar sitt eget arbete för att medborgare ska känna att man kan lita på polisen. Människor ska kunna känna tillit och förtroende till, till polisen och till, till rättsväsendet i stort. Polisen måste tåla en granskning av sin verksamhet för att man ska kunna upprätthålla det här förtroendet för allmänheten. Men vi ska ju också påpeka att vi ser en hel del utredningar där man lägger ner väldigt snabbt och när vi läser anledningarna till det så kan vi ju definitivt ha synpunkter på bakgrunden i de besluten. Det finns ju ett nyligen rätt uppmärksammat fall där polisen gjorde ett ingripande i södra Stockholm mot en advokat som heter Gabriel Barsom där det blev en anmälan men utredningen lades ner. Det har gjorts en del nyhetsrapportering om detta bland annat av kollegorna på p Och eh, vi kommer att försöka följa det fallet mm. och se vad som händer med det. Där fattades ju beslut om att inte inleda någon förundersökning om tjänstefel. Och vi kommer förhoppningsvis kunna gå in djupare på det spåret i ett framtida avsnitt. Så många anmälningar som kommer in, det är den här typen vi har pratat om. Det är lite missar i protokollföring, det kan vara felaktiga slagningar. Eh, I vissa fall som vi pratat om anmälningar- eh, om övervåld, men där det visar sig att polisen de har ju rätt till en viss mått av våldsutövning och även det här med att avfyra tjänstevapen. Och en hel del av dem läggs ju ner, och kanske inte så konstigt, där man ändå på något plan har följt reglerna. Men vi har haft en hel del uppmärksammade fall i år, på, på ganska udda fall, där poliser har blivit åtalade. Bland annat var ju det här fallet väldigt mycket uppmärksamhet där det fanns amfetaminbas i en ölflaska som var inne på en polisstation i förvaret som hade tagits därifrån och sen hamnat i fel händer och en person faktiskt dog. Där var det ju två polisanställda som blev åtalade för tjänstefel. Sen har vi det här fallet med en polis i Malmö som ringde till en person som var misstänkt. Den här personen var anhållen i sin frånvaro och den här polisen berättade för den personen i det här telefonsamtalet att personen var misstänkt. I efterhand säger polisen att ja, men hon gjorde det här med syfte att han skulle komma in och inställa sig hos polisen. Men hon dömdes faktiskt i tingsrätten för tjänstefel. Men det finns ju ett fall som stod ut lite när vi satt och tummade igenom den här årsrapporten. Och det handlar ju om en man, en mask och ett baseballträ. Det är en polisanställd, alltså inte en polis, men en polisanställd som en kväll blir arg, kanske man kan säga, ja. på några ungdomar som han tycker låter lite för mycket vi en lekplats i närheten av huset där han befinner sig. Så han tar på sig en mask och har även ett lite speciellt baseballträ. Ja, han tar på sig en Michael Myers-mask, Michael Myers från skräckfilmerna Halloween. Men så han har sin Michael Myers-mask och sen har han också en, ett baseballträ där han har dragit in, ah, jag, jag höftar lite, men ungefär 10 cm långa spikar i som han tar med sig ut för att skrämma de ungen. Det får ju effekt kan man säga. De ja. tycker det här är otroligt obehagligt och ringer ju faktiskt polisen. Och han döms ju för det här. Men han får ju ha kvar sin anställning. Ja, och det kan man ju fundera rätt mycket över. Han döms ju för olaga hot och han döms även för rattfylleri. Han var alkoholpåverkad den här kvällen och körde även bil. Så den här mannen som gick ut i Michael Myers mask och spikklubba, han sitter alltså bakom något skrivbord igen. Och den som bestämmer de här disciplinåtgärderna det är ju PAN och det står för personalansvarsnämnden på polisen. Och det är en nämnd som samlas en gång i månaden och tittar närmare på ärenden som berör polisanställda. Och både när ett åtal har väckts, men sen också när domen har vunnit lagarkraft. Då tar PAN slutgiltig ställning till om en person får sparken eller inte. I det här fallet med mannen med masken och baseballträt, då, då kom det ju ett yttrande från PAN, alltså från personalansvarsnämnden, om att den här polisanställda han skulle få ha kvar jobbet, även om han dömdes. Jag tänkte att det är lika bra att vi går till källan för att få kanske lite bättre grepp om vad PAN gör. Handläggningen är till större delen skriftlig. Men det beror lite på vilken typ av ärende det handlar om. Det här är Lotta Gustafsson, vice ordförande i PAN. I vissa fall så kommer också personen det gäller till själva mötet och ger sin version muntligt. Men det är som sagt mest skriftliga yttranden. Då ger vi den, den berörda regionen, alltså den region eller avdelning där en anställd är placerad möjlighet att yttra sig till nämnden. Den anställde själv får möjlighet att yttra sig. Och sen om, om den anställde är fackligt ansluten så ges arbetstagarorganisationen också möjlighet att yttra, yttra sig till nämnden. Och de här fallen kommer till barn på två olika sätt. Antingen via regionerna som först utreder ett ärende och sen skickar de det vidare till PAN. Det berör oftare lite sådana här lättare disciplinärenden som kanske inte leder till att man skiljs från sin anställning. Men sen är det ju det här när åtal växer och de får en förfrågan från tingsrätterna. Då rör det ofta lite grövre grejer. När domstolen sen ska bestämma påföljd och göra straffmätning- så ska domstolen som det står i, i brottsbalken i skälig omfattning beakta om den anställde riskerar att, att förlora sin anställning. Mest rör det grova brott med väldigt högt straffvärde men det finns ju vissa undantag. Det är ju en rad omständigheter vi väger in. För det första är naturligtvis hur allvarlig brottslighet är fråga om. Vid avskedaren på grund av brott så är det oftast frågan ja, om allvarligare brottslighet. Till exempel misshandel av normalgraden, stöld, bedrägeri, kanske bidragsbrott, allvarligare fall av dataintrång. Och Lotta, hon ser ju precis som Nina har sagt och även Lena- att hennes jobb är ju inte bara att vara liksom byråkratiskt döma folk- efter en straffskala, utan hon tar ju också in det här förtroendearbetet i beräkningarna. Vissa kan få hårdare disciplinåtgärder från pan- på grund av att brottet är av en viss karaktär. Och sen tittar vi också på och väger in naturligtvis- för egentligen det som det här handlar om- hur förtroendeskadlig- den aktuella brottsligheten är. Och även din roll inom polisen kan ju ha betydelse. finns exempel också då på, på annan, andra typer av brott- med ett relativt lågt straffvärde- men som anses särskilt förtroendeskaliga och därmed kan, kan, kan leda fram till ett avskedande. Och ett exempel på det, det är ju köp av sexuell tjänst. Menar, poli, polisen är ju helt beroende av- av allmänhetens förtroende för att kunna kunna utföra sitt uppdrag helt enkelt. Det är ju igen på den här skalan av hur mycket förtroendeskada gör det egentligen. Det, det är det det handlar om. Så att ofta som Lena pratade om så kommer ju ganska många undan med liksom ett slag på fingret för att man har gjort något dumt, kanske sökt på en kompis eller någonting. I det här fallet med Niklas så kan man ju misstänka att det ligger något helt annat bakom det här slagningen. Men Niklas då? polisen i Västra Sverige han blev ju åtalad för dataintrång och det yttrande som Varbergs tingsrätt tog in där där konstaterade man faktiskt att han skulle bli avskedad om han blev dömd för de här brotten men innan vi går in i det här med rättegången som alltså skedde i år mars 2021 då tar vi oss tillbaka till början av 2019 då är Niklas läge att att man har upptäckt hans missbruk, han har blivit placerad i inre tjänst som det heter det vill säga att han jobbar rätt mycket bakom ett skrivbord när han inte är sjukskriven han ska få behandling och målet är att han ska komma tillbaka på 100% han har fått vara kvar i sin säkerhetsklass, det har man fattat beslut om men det kommer onekligen fram en del saker som minst sagt sätter käppar i hjulen det finns nämligen ett dokument i den här förundersökningen om dataintrång som är rätt intressant. Det är egentligen en tidslinje som beskriver två stycken säkerhetsutredningar som det här verksamhetsskyddet gör gällande Niklas. Den ena gällde ju det som uppdagades i och med utredningen mot swish i Stockholm. Men... Hösten 2019, då påbörjas faktiskt en säkerhetsutredning nummer två. Och anledningen till det, det är att det kommer uppgifter om att Niklas har tagit flera lån under 2019. Alltså då han ska ha påbörjat sin eh, missbruksbehandling. Det här är så kallade blankolån med mm. rätt hög ränta. Det blir rätt dyra lån kan man säga. Det tar man inte onödigt. Nej, man gör ju inte det. Dessutom, förutom att han har tagit de här lånen så har han svissat drygt 400 000 av de här pengarna till en person som är känd i kriminella sammanhang och sammanhang. Den här personen det är en man som är ungefär i samma ålder som Niklas. Och så här berättar Niklas själv under rättegången om dataintrång, hur han känner till honom. Ja, det är ju tillsammans. Jag att det är. Så tror alltid att det är det. Men nämnde ju det tidigare: att de ska ha träffats i tjänsten tidigare i resten där de slog. Så det är intressant att de har en relation ännu längre tillbaka på ett sätt. Ja, enligt Niklas så ska de inte haft någon liksom större kontakt då, förutom, ja. De har gått på samma högstadieskola ihop. Han träffar på den här mannen i tjänsten. Men av någon anledning, mm. enligt Niklas, så träffas de under våren 2019. Det ska vara en lärare som de båda har haft och känner som de har börjat fika med. Det här fikandet det leder enligt Niklas till att den här mannen börjar be Niklas om pengar. Och han för faktiskt över- en hel del pengar. Drygt 400 000 under ett antal månader. Det är ett åttiotal svissningar som sker. Enligt Niklas så ska det mest ha handlat om lån. En del av de här pengarna har mannen fått i gåva. Mm. Och han säger ju själv Niklas att det här var ett dåligt beslut han fattade. Ja, vi har ju pratat om olika grejer och vi eh, ska tillägga att under den här perioden om de här sex månaderna så gick på oerhört... Stora mängder apparat, eh, vilket gjorde att jag inte alltid tämt eh, det klart. Det är jag från idag, tack och då, fick lägga in mig för det. Så att jag tog väl en del dåliga beslut eh, av eh, de här tabetterna. Att man börjar fika med en gammal högstadiebekant hem hos sin gemensam lärare, det hör ju kanske inte till vanligheterna. Och hela förklaringen kring det här, Låter ju lite konstigt. 400 000 kronor är väldigt mycket pengar. Men det är ju inte olagligt att låna ut pengar till någon. Nej, det kan ju ses som lite konstigt. Särskilt då i ljuset av att Niklas gör slagningar på den här mannen och även hans föräldrar. Enligt åklagaren då så har det här handlat om olovliga slagningar som inte har någonting med Niklas jobb att göra. Niklas försvarar sig med att ha har funnits utredningar där det har varit motiverat att göra sökningar på mannen och hans släktingar. Men det har inte hittats några underrättelseuppslag eller något annat som kan styrka det, faktiskt. Vi ska återkomma till tingsrättsdomen, för det här är ju inte den enda rättsprocessen som Niklas är aktuell i. Men vi kör en liten kort recap, för det har ju hänt en del sedan 2018 när det här opioidmissbruket upptäcktes. Dels så har ju Niklas tagit alla de här lånen, fört över stor del av pengarna till en känd kriminell. Det har gjorts slagningar på den här personen i polisens register på ett sätt som har lett till att Niklas har blivit polisanmäld. Dessutom har det ju gjorts inte bara en utan två säkerhetsutredningar från verksamhetsskyddet. Och i mars 2020 då blir Niklas uppsagd av, som man säger, personliga skäl. Men som vi sa, det här åtalet om dataintrång- det är inte den enda rättsprocessen som pågår. Niklas bestrider ju den här uppsägningen- och driver också en rättslig kamp för att få en ogiltig förklarad. Så det är i sig då ett ärende hos Varbergs tingsrätt. Och den här processen, den hänger ju- på ett sätt ihop med dataintrånget. För polisens personalansvarsnämnd som mm. vi pratade om tidigare de har ju skickat in ett yttrande till Varbergs tingsrätt apropå dataintrångsmisstankarna. Och i det står det ju att Niklas kommer bli avskedad om han döms. Och Varbergs tingsrätt de meddelade den här domen om dataintrång i mitten av mars. Man dömde Niklas till dagsböter för dataintrång, inte för alla sökningar han har gjort men för att han gjort slagningar vid tre tillfällen hösten 2019 som han inte haft lov att göra då. Och det handlar alltså om att eh, de här pengöverföringarna som har skett till den kriminella mannen Niklas borde förstått att han inte skulle kunna sitta och göra slagningar på honom oavsett om han var misstänkt för brott. Eller inte. Och den här arbetsrättsliga processen den hänger ju lite på om den här tingsrättsdomen står fast, alltså att Niklas döms för dataintrång, då förlorar han ändå jobbet. Och du har ju fått kontakt med polisen, och det är såklart en känslig fråga att uttala sig om. Det är en väldigt komplicerad historia som sträcker sig över många år. Dessutom har det ju bytts ut en del chefer– under den här tiden. Den person som jag pratade med när vi gjorde reportaget till i lagens namn sommaren 2019. Jobbar inte längre kvar på samma funktion. Det gör istället Krister Adolfsson. Jag, jag har nog aldrig hört talas om något liknande. Det, det, det, är, det har ju många indiregenser. Det här är ett missbruk. Och det, det, är mycket, det, det är ett tag i rakt igenom alltihopa. Han har inte varit med under hela den här resan. Men säger att... Det såklart har påverkat stämningen där han jobbar. Som, som nytrottare chef så märker jag ju då när jag kliver in i den här organisationen då att den här händelsen har, har påverkat lokalt så tillvida att, att tilliten inom organisationen har fått sig en rejäl turn. Vi, vi är ju vana inom, inom polisen här att, att in, inom vår organisation har en väldigt hög tilltro till, till till eh, vår närmsta omgivning. Och när det visar sig att vi har någon i vår närmsta omgivning som kanske inte har varit som inte har varit eh, pålitlig då det är det klart att det då får tilliten sig en traftig tön, och det här tar väldigt lång tid att återställa en organisation som vår. Vi jobbar med det nu. Frågan om Niklas agerande påverkat polisens arbete och utredningar den tycker Krista Adolsson är svår att besvara. Inga sådana konkreta misstankar och det är alltså jag väldigt svårt att bedöma det i och, att jag, att jag, i och med att jag var inte chef på platsen när det här var aktuellt. Sen undrar man ju om det borde gjorts en annan bedömning då missbruket upptäcktes. Att erbjuda behandling det är en arbetsgivares skyldighet men frågan är om Niklas skulle varit kvar i samma säkerhetsklass och fortsätta jobba. Så här med facit i hand så kan man väl konstatera att den bedömningen som gjordes då att den, den borde kanske gjort på ett annat sätt. Men det var den bedömning man gjorde då utifrån de fakta man, man hade då utifrån den rehabilitering som skulle göras. Men det är klart att nu när vi ser facit så kanske så borde någon annat naturligtvis ha gjort en annan bedömning. Det gemensamma nämnaren för nästan alla vi har pratat med i det här avsnittet det är ju frågan om förtroende- om att polisen har en massa befogenheter, de har lagen på sin sida, de har ett våldsmonopol vid sin andra sida, de får göra en himla massa grejer. Och så fort de går över gränsen, eller de inte gör utredningar okej, okay, ja då urholkar ju de det förtroendet. Och då är ju folk kanske lite mindre benägna att ge dem de här befogenheterna. Vi nämnde ju tidigare Gabriel som den här advokaten som råkade ut för ett polisingripande i södra Stockholm. Mm. Nu behöver vi lägga liksom hela pusslet kring den händelsen och få del av all dokumentation som vi faktiskt har begärt ut och även kolla på hela den här filmen. Det ska finnas sex minuter film från det här tillfället som Gabriel Barsum har själv har tillgång till. Men man ser ju både på reaktioner i sociala medier- och även personer som både du och jag har varit i kontakt med- att det här är ju en situation som många- Känner igen tyvärr att man upplever att man har blivit lite hårt åtgången av polisen. Det är ju svårt att veta anledningen i alla fall. Det kanske inte heller är så jättevanligt att man anmäler det här själv. Nej. Men det ska bli intressant att kika vidare på det här ämnet gällande poliser som blir anmälda. För som sagt, det handlar väldigt mycket om förtroende. Du har lyssnat på Petri Krim. Producent idag var Viktor Papini. Ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Reporter Lova Nyqvist-Skjöld. Och reporter även Mette Carlborn som har varit vår praktikant under våren och gjorde sin sista insats för den här gången. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Viktor Aldea. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.